а на другий день, наче ніколи, нічого не було. Море так невинно, голубіє під стінами скель, і сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється. Земля помолоділа одразу. Під муровки терас скалять до сонця зуби, а тіні од виноградних лос заткали густим візерунком золоті ризи садків. «Бонжорно!» Схилений виноградар копається в ситій землі. Ось він піднявся, і червоний берет квіткою загорівся на синіві моря. З-поміж покручених лоз, капусти й фініків сяють до мене очі. «Бьонджорно, сіньоре!» Ми зустрічаємось уперше, але яке це має значення? Він витяг важку кирку з землі, і не встигши розігнути ще спину, обтерте чоло, ділить зо мною своє вдоволення і радість. Він мені каже, що погода чудова, що подиха сироко і можна сподіватись дощу. Я додаю от себе, що сьогодні серед зими пахне весною, і наші очі, як чотири давні знайомих, у повній згоді й приязні. Передо мною стежка, зелений оксамит замшілих мурів. За мною знову грузне кирка у землю, і червоний берет то вклоняється чорній землі, то палає на морі. Сонце бродить серед інкрустацій тіней, а я дивлюся на небо. Воно сьогодні тихе, синє, глибоке і так щедро спливає униз, що маю певність. Все воно наливає море блакиттю. Звідки йде тиша? З мене? Чи входить у мене? Не знаю. Дрімають скелі, і чорні сідала піній застигли у тиші. Здається, ми всі розпустилися в ній. Тягне опуститися на каміння і пити так само сонце, як і вони. Так само купати зір свій у небі. Хіба не добре було б дрімати подібно терасам, кам'яним кошикам виноградних садів, Стати подібним до жилових лоз, що наче вшрубувалися глибоко в землю, щоб витягти звідти злотистий сік, яким колись мають наляти грона. Сонце бродить серед інкрустацій тіней, чорне, по-золотому, а я чую тихе шемрання голого винограду, одвітні зітхання землі і бачу жилові руки, подібні до лоз. Бронзові обличчя, що вихиляються раз у раз, аби кинуть мені щире золото привітання. День добрий! День добрий! Перехиляюся за стіну і сміюся до дитини. Воно кучеряве, з нечистим носом. Золотить сонцем голі коліна, і сучи помаранчу сміється до мене. Ах, як добре збирати усмішки! І отдавать їх другим.